يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اوصيكم ايها بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة اهل سنة والجماعه كما ذكر ذلك الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء قال الإمام احمد من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله mzango islamu na pamoja na kuhusiana na siha kumcha allah subhanahu wa ta'ala Imamu dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake siyaru alami nubala ameyapokea maneno ya imamu ahmad rahimahullahu ta'ala kuwa alisema imamu ahmad man mata ala alislamu wasunnati yeyote atakayekufa akiwa dini yake ni Uislamu na mwongozo wake yeye ni ahli sunna wal jamaa mata ala al kullihi atakuwa amekufa katika khairi yote haya maneno mzungu Uislamu maana yake nini maanaohu manake man mata ya kuwa yeyote atakayekufa wa mutamasikun Nakawa na kama yeye ameshikamana bitaalimi sahiha na mafundisho ya uislamu sahihi kama jaat fil qur'ani sunna kama yalivyokuja kwenye qur'ani na sunna mata ala mahmudin atakuwa amekufa akiwa na jambo lenye kutajwa kwa wema wafauzi na adhimin na pia takufa akiwa ana matarajio ya kufaulu kukubwa zaidi ndugu zangu islamu haya maneno yanaonesha umuhimu mkubwa wa muislamu kuelewa kuwa ni ipi njia ya ahli sunna waljamaa ili afi akiwa katika njia hiyo ndio awezi kupata akhiri zote hizi ndugu zangu wa ahli sunna ni kina nani هم الذين اجتمعوا نياله ambao wamekusanyika na wakafikiana ala al-akhdhi bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam juu ya kuchukua sunna za mtume rehma na amani ziwe yake wal katika dhahiri na hata katika siri fil katika maneno wal a'mali na katika matendo wal itikadi na katika itikadi hao ndio al sunna wal jamaa ambao yatakiwa kila muislamu awe katika al sunna wal jamaa lakini swali ambalo ndio mwanadamu wa islamu ndio mada yetu ya khutba yetu ya leo ni kuwa ni vipi mwislamu atakuwa katika Ahlus Sunnah wal Jamaa? Ni vipi atakuwa katika ahli Sunnah wal Jamaa? Ndivyo Islamu maulama wa Kiislamu maulama waliotangulia ambao ndio tunachukua kwao katika dini yetu hii. Baada ya kuelewa umuhimu wa kila Muislamu kuwa katika Ahlus Sunnah wal Jamaa wakatuwekea misingi misingi ambazo muislamu akifata misingi hizo atakuwa yeye ni katika ahli sunna wal jamaa lakini akihalifu hizo misingi atakuwa bila shaka ametoka katika kule kuwa ahli sunna wal jamaa yetu ya leo inshallah tutazunguzia misingi miwili peke yake ambazo ni misingi za ahli sunna na jamaa atakaye khalifu misingi hizo atakuwa ye amehalifu ahli sunna wal jamaa msingi wa kwanza ni kuzangu islamu ni ahli sunna wal jamaa la yaخذuna aqidatuhum wa ibadatuhum illa minal kitabi wasunnah wala aqlu wasilatun lifahmi an-naqli sahih halu aljamaa msingi wao mkubwa ambao yatakiwa kila muislamu awe katika msingi huo ni kuwa la ya khudhuna aqidatuhum imani yao aqida yao hawaichukui wa ibadatuhum na pia ibada yao hawaichukui wakaifanyia kazi illa minal wa sunna isipokuwa itikadi hiyo ipatikane kwenye kitabu cha Allah ama sunna za mtume hadithi zake Hivyo hivyo pia hakuna ibada yoyote ambayo alsunna waljamaa watamuabudu Allah na ibada hiyo isipokuwa ibada hiyo imetajwa kwenye kitabu cha Allah ama katika hadithi za mtume suna mtume sallallahu alaihi wasallam wa wal aql lakini akili ambayo Allah amejalia kila maadamu wanayo kazi yake nini wasila ni njia ambayo mwanadamu anaitumia ili imfikishe katika kuelewa hiyo aqida na kuelewa hiyo ibada na aifanyi kazi lakini aqida ambayo tutaishataja kwenye Qur'an na Sunna ibada ambayo tutaishataja kwenye Qur'an na Sunna jinsi ya uelewewe navotakiwa kisha uitikadi itikadi hiyo ama Mwabudu Allah na ibada hiyo Ushahidi wa humu msingi ndugu zangu wa kuna aya nyingi na hadithi nyingi tutatosheka kwa kukutaja aya moja na hadithi moja pekee yake Aya ya 43 suratu Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mwamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala sirati mustaqim Allah anamwambia mtume shikamana na wahi ulioteremshiwa. Hakika wewe ukifanya hivyo utakuwa katika mwongozo sawa, njia ya sawa. Na kila atakayefanya hivyo pia pia atakuwa hivyo hivyo katika njia sawa na mwongozo sawa. Innaka ala hudan mustaqim. Muzangu Islamu wahi ni nini? Hakuna Muislamu asiejua. Kwa wahi ni Qur'an. ن وحي و سنه حديثا المتوم. فايو ndo mambo ambayo Allah amesema kwa kila Muislamu ashikamane nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam. kwa hadithi ilipokewa na Abdullah ibn Abi Najih radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taraktu fikum ma in ittasamtum bihi falantadhillu abada. Kitabu Allah wa sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mtume anasema kwa hadithi ilipokewa na Abdullah ibn Abi Najih nimewaachieni nime kwenye nyinyi kile ambacho mkishikamana nacho hamtopotea kabisa kabisa mtongoka na mtaweka katika njia sawa ni kitu gani hicho mtume akasema kitabu Allah ni kitabu cha Allah sunnatu nabiyihi na sunna za mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Hadithi mpokeo na imamu Tabrani ni imamu Al-Baihaqi na Sheikh Albani akasema kuwa ni sahihun li ghairihi Hu msingi ambao tunazungumzia Ndiyo umeza msingi mwingine wa chini yake ambao hutumika na maulama wa Kiislamu wa Fiqhi na unaitwa qa'idatun fiqhiyah Maulama anasema lajtihada ma'anass yani mwanachoni yote Harusiwi kujitahidi kwa kutumia akili yake kwa jambo ambalo tayari jambo hilo limezungumzwa na dalili bali antakiwa atumie akili yake kwa kufata hilo ambalo tayari limeshasemwa ani maana maana ya kaida hii ni kuwa la yuzu haifai alijtihadu kutumia akili fi mas'alatin shar'iyyah katika mas'alah yote ya kisharia idha kana hunaka ikuwa tayari katika mas'alah hayo hunaka nassun shar'iyyun kuna dalili ya kisharia imani aya ama hadithi minal qur'ani imani kwenye qur'an au kueleza vile masuala hayo yanatakiwa yawe kisha alafu muislamu aache kufata vile hiyo dalili na mwambia aanze kutumia akili yake kwa kutaka kufata mengine Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake A'lamul Muqina an Rabbil Alamin ameka mlango akawita faslun mlango fi tahrimi mlango ambao unazunguzia kuhusu uharamu fi tahrimi al wal hukmi bima yukhalifu an Ya kuwa ni makosa mwislamu kutoa fatwa ama kutoa hukmu na ikawa ni kinyume na dalili inavosema kisha akatumia ushahidi wa hayo maneno aya Allah subhanahu wa ta'ala akayatolea ushahidi wa aya inao kwenye suratu lahzab aya 36 Allah nasema وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ حَائِفِي كَبِيرًا كَمُسْلِمٍ مَـنَامِئ وَمُسْلِمَةٍ إِذْ كَانَ اللَّهُ أَمْ يَحْكُمُ جَمْلُ لَلُوتِ وَمُتُومٌ يَمْحْكُمُ جَمْلُ لَلُوتِ كِشَا do sababu alsheikhul islam ibn tamia ta'ala akatunga kitabu kinaitwa daru taarud baina alaqli wa -nakli. kitabu ambacho alikiita kwa jina hilo Anikuondoa na kuepusha mgongano kati ya akili na dalili hicho kitabu alikitunga lengo lake ilikuwa nini liraddi ala alfalasifati walmutakallimina kwa sababu ya kuwarudi watu wa falsafa na wale ahlul kalamu. ambao walikuwa msimamo wao ni upi yakaddimuna ala nakli walikuwa hao wanatanguliza akili mbele ya dalili kwa hivyo wakisoma aya wakoona hii aya akili yao haielewi basi wanaipinga na wanaibadilisha Maanake wanavyotaka ama inavyotaka akili yao jambo ambalo sivyo hivyo ndugu zangu waislamu huu ni msingi muhimu sana katika misingi za ahli sunna wal lakini saa msingi huu bila shaka waislamu wengi wanakubaliana ku huu msingi walilailhamd waislamu wengi wanakubaliana msingi huu isipokuwa mashia ndio anatilia shaka huu msingi kwa kuwa unaweza ukamsomea aya akawa hiyo aya na ikataa kwa sababu si asivyo ukamsomea hadithi hadithi akaikata kwa sababu Shia hauko hivyo vile hadithi inasema akapinga hiyo aya ama akapinga hiyo hadithi bila sababu yoyote isipokuwa tu kwa sababu ya ushia wake il hali ayi hadifi wazi hadithi wazi na sababu yeyote atakaofata mwelekeo huo atakuwa amefata mwelekeo hatari zaidi katika Uislamu Kuna baadhi ya mambo ambayo ndugu zangu wa unaweza ukamsikia Allah subhana wa Ta'ala anasema jambo hilo Lakini kwa vile ni Allah amesema laysa alaina illa anaqula samina wa atana. Sisi hatuna lingine sipokuani tunasema tumesikia Allah amesema na tumethii. Hatuna lingine. Huu msingi wa kwanza ambao ningependa tuelewe na tukubaliane nao sote kama Waislamu kwa sababu ndio msingi ambao unatufanya tu alsunna waljamaa. Nitatoa mfano mdogo. Ibrahima Ibrahimu alayeslamu. Aliambiwa na Allah amchinje mtoto wake. Aliambiwa na Allah amchinje mtoto wake. Mtoto wake ambaye ni Ismail. Mtoto hana hatia. Lakini Ibrahim anaambiwa kwa mchinje mtoto wako Hiyo ni amri kutoka kwa Allah. Waone lao kama mtu anayetaka atumia akili yake, ataambiwa kuwa ebo eleza jambo hilo. Atuona lakini hapa u Ibrahimu amedhulumiwa. Sasa kwa nini kumchinja mtoto wake? Yaani Allah hakuna jambo lingine la kumamrishi isipokuwa tu a mchinje mtoto wake. Lakini sasa sisi tunasema kuwa hii ilikuwa ni amri ambayo lao kama sisi pia tungaamrishwa, tungekuwa hatuna lingine isipokuwa kuti amri hiyo wala siye tuanze kumhoji Allah kuwa lakini Allah nakuuliza amekosea nini huu mtoto anakosa gani umeelewa au hujielewa amri hiyo umeelewa basi tekeleza sasa watu ambao walikuwa na tabia ya kumjadili Allah na kisha wakiona kwa jambo ambalo Allah niambia kwao aliingia kilini wanatafuta njia ya kuhalifu jambo hilo hiyo ilikuwa ni sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipo wa, wakataza mayahudi ya kuwa siku ya jumamosi wasiende kuvua lakini siku zilizobakia zote wakavue. na bahari ni hiyo hiyo na samaki ni hao hao Wayahudi wakaanza kuuliza nini wao hivyo sasa sasa ingawa tumambiwa lakini tunaona kuwa hapana ili jambo haliwezekani kwa tutafute mbinu mpaka tufanye kile ambacho tumekatazwa kwa sababu tunaona kuwa hii ni kama maonevu kwani tuambiwe kuwa hatufai kuvua jimamosi na kweli ikawa na khalifu amri hiyo kwa kupeleka nyavu usiku kwa mkaji jimamosi jumaa jumoshe haendi jumapili wanataka kushika wale samaki ambao wameshikwa Jumamosi na ndio amekatazo hivyo kwa hivyo unapata kuwa amri yote inaokuja kutoka kwa Allah makatazo yote yanokuja kutoka kwa Allah muislam anatakiwa ajue kuwa kauli yake na ndo kaul ambayo ni salama katika dini yake ni kusema sami'na wa atana hufana karbana wailika almasir. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kila al haki tuweze kuifuata na kila badhi tuweze kuepuka alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat wa salam ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baadi. Ndugu zangu waislamu swali ambalo kila muislamu sahihi anatakiwa jiulize ni kuwa kuwa ahli sunna wal jamaa je yatosha kushikamana na huu msingi peke yake kisha tayari ushakua alsun na jamaa jwabu ni kuwa hapana hu msingi lazima ufungamanishwe na msingi wa pili ndio sasa uwe alsun na jamaa msingi upi huo msingi wa kuwa kullu fahmin kullu fahmin khalafa fahma salafi fi al-aqidati fahuwa fahmu albatil hiyo qur'an ambayo tumeambiwa kwa lazima tuifate na sunna za mtume ambazo tumeambiwa lazima tusifuate ndo tu sunna jamaa pamoja na hivyo si eti kila mtu aifate qur'an alivoelewa ama fataha za mtume alivoelewa la haiendi hivyo alishina jamaa baada alishina jamaa wamedhibiti huo msingi kwa msingi wa pili msingi wenyewe unasema kuwa kila ufahamu kila uelewa utakoenda kinyume na ufahamu wa salafu sale basi ufahamu wako huo utakuwa ni mbaya kwa hivyo na ufate ufahamu wa nini wa salafu katika akida na katika ibada hii na maana kuwa sisi waislamu wa, wa zama hizi jambo lolote ambalo ni la itikadi ukisoma na inazungumzia jambo hilo lazima utafute kujua kuwa salafus saleh jambo hili walielewa vipi ibada yote ambayo allah ametuambia kwenye qur'ani tuma katuambia kwenye hadithi kabla ujaabudu allah na ibada hiyo jaribu kutafuta kujua kuwa salafus saleh walielewa vipi ibada hiyo huo ndo msimamo wa alsunna waljamaa Huu msimamo wa mzama muslimu ni msimamo ambao alsunna waljamaa wamuchukua kwenye qur'ani ukisoma aya ya 115 sura tunisa Allah nasema wa man yushaqiqir rasula min ba'di na lahul huda atakaenda kinyume na mtume baada ya kubainikiwa na wa wayatabi kisha kafata ghaira sabili lil njia ambayo si ya waumini na waumini zama za mtume aya hii walikuwa ni masahaba ni matawalla tutamuelekeza alikoelekea huko wa jahannam na kumuingiza moto wa jahannam wa masura masira na kuingia moto wa jahannam la shaka ni mahala pabaya zaidi kwa pa mtu kuingia. Wazangu wa Islamu, hii aya inamaanisha kuwa sisi lazima jambo lolote katika Uislamu wa tufate walivyofuata masahaba jambo hilo. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri akasema kuwa wasataftariqu ummati ala 370 firqa. Uma wangu manake Uislamu wa huu watakuja kugawanyika makundi 73 kulluha finnari illa wahida makundi yote hayo yatakuwa ni makundi yanostahili kuingia motoni kwa sababu ya kuwa wamefuta njia isiyokuwa njia sawa isipokuwa kuni moja qalu masahaba akamuuliza mtume wakasema mani hiya ya, ya rasulullah hicho kikundi ni kipi ile mtume wa allah mtume wakasema ma'ana alayhi wa ashabi maana ni kuwa ni kile kikundi kitakachofuata ile aqida ambayo mimi nayo na masahaba wangu. Kile kikundi kitakachofuata Uislamu ambayo mimi nao na masahaba wangu. Hicho ni kundi ambacho kitakuwa kionjia sawa. Hii ndiyo inasababisha paka sasa sisi tunahimiza waislamu kufata mwongozo wa masahaba. Tunapohimiza masahaba jambo hili ni kwa sababu ya kuwa Allah ametuambia kuwa hilo njia ya sawa lakini pia mtume akatwaambia kuwa watakofanya hivo ndotakuwa wamefuata njia sawa. Ndosababu sahaba mtume anaitwa Abdullah ibn Mas'ud. Akasema ya kuwa man kana mustanna yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kufata fali yasani nabiman qanbati. Basi afate wale ambao tayari washakufa ulaika ka sahabu Muhammadin. Hao anayokusudia ibn Mas'ud akisemaaje ni masahaba mtume rehma na mani ziwaji yao ani tuwafuate hao maswahaba. Kwa nini? Akaeleza sababu. Akasema kanu khaira hadhi al-umma. Kwa sababu maswahaba katika huu umma ndio watu bora zaidi ambao wanastahili kufatwa. Kisha wa abara halquluban. Na pia ndio watu ambao nyoyo zao zilikuwa zina uchamungu zaidi, zina wema zaidi waaamqahaa ilman ndio watu ambao walikuwa katika umma wana elimu zaidi ya dini kuliko mtu mwingine yote masahaba mtume rahmani amani ziwii yake kisha wa aqalla hatakallufan masahaba walikuwa hawafanyi mambo ya takalluf sana yani mambo yao ni kufata Qur'an na sunna kama walivoelewa mtume anataka wafanye hivyo ni kufuata hivyo na kwa vile mtume alikuwa bado yupo Akawa mtume anasaihisha kule uislamu wao kwa kukubali bil iqrari kwa kule kukubali anapoona kuwa masahaba amefanya hivyo anawakubaliana nao ikawa ni maneno ndio sawa hivyo wewe sahihi ukifanya jambo nani atakaisahihisha jambo lako mtume haibu imna suda anasema hivyo ndio sababu abdullah ibn abbas Rabi Allahu anhuma wakati kuna kikundi kiliwa khalifu maswahaba kikam khalifu ali bin abi talib Rabi Allahu anhu na baadhi ya masahaba kwa kuelewa Qur'ani tofauti na masahaba wanavyoelewa Qur'ani kwa kuelewa suna za Mtume tofauti na vile masahaba wanavoelewa suna za Mtume ikawa wanaona kuwa Ali amefanya makosa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu akamtuma Abdullah ibn Abbas aende kwa watu hao ili awaelimishe wanaitwa khawarij haruria ibn Abbas alipoenda kwao aliwaelewesha mpaka wakeelewa wengi wao na wakarudi katika njia sawa lakini kuna wachache ambao walikaidi na wakakataa wakabakia hivyo hivyo hasa miongoni mwa maneno ambayo Abdullah ibn Abbas aliwaambia maneno ambayo yaliwazindua wengi wao na wakajua kuwa wamefuata njia ambayo si sahihi Abdullah ibn Abbas aliwaambia kuwa undhuru leisa فيكم منهم ahadun jiangalieni kati yenu nyote hakuna katika yeyote katika masahaba mtume ambaye kuna nyinyi katika umma wenu katika ufamu mwenyu kwa hiyo hiyo tu ya tosha kuelewa kuwa nyinyi mmefuata njia mbaya sababu ingekuwa njia sahihi hapa pia kungekuwa kuna masahaba ambao kuna na nyinyi mbona masahaba hukando kando na nyinyi mko huku na kweli hiyo ya tosha Muislamu kujielewa ya kuwa kumbe mmefuata njia ambayo si sahihi sasa wale ambao wanahimiza na wa Waislamu kufata njia hiyo, ngumu zangu Waislamu. Na Waislamu wanaoelewa yakua hino njia sahihi. Wakaifata, hao ndio Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwasifu. Akawaambia kuwa hao ndio wameshika njia ya sawa. Ngumu zangu Waislamu. Kumalizia kuna siku Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar alimsikia mtu anachemua karibu yake huyo mtalikuwa si sahaba kisha mtakasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn mara kamwambia ma kadha allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume hakutufundisha hivyo bal qala bali mtume alisema idha atasa ahadukum akichenua mmoja wenu falihamdillah aseme tu alhamdulillah wala myakul na wala mtume hakusema waliisali ala rasulillah na kisha pia msaliye mtume hivu ndivyo, ndivyo masahabu maswahabu ya kuwa alichofundisha mtume ukishakielewa kifate kilivyo usizidishe kwa kutumia akili yako kwa kusema kwa kuna makosa gani nikifanya hivi tayari kwa mtu amesema hivi komea hapo usizidishe usipunguze usiballishe usipingi wali usikatae tuombe allah subhanahu wa taala atatuongoze katika njia ya haki tuweze kuifuata njia mbatu tuweza kuepuka subhanakallahumma rabbana bihamdika shallallahu ilahe illanta tasrifu wa